تمهیدانه درس صفحه 9 و اقسامه اقسام حدیث متواتر کم دی نو رحم الله وينقسم الخبر المتواتر الى قسمين تقسیمی خبر متواتر دو قسمه نتا هما لفظي ومعنوي المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه الفاظ ومعنى دوار متواتر رسيد دي فمثل دي حدیث من كذب علي متعمدا چاچ دروغ وفما قصدا فَلْ يَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ نَزَانْ تَيْزَيْتَ يَارْكُوا دَؤُرْنَا رَوَاهُ بِذْعَةٌ وَسَبْعُونَ صَحَابِيًا وَيْسِدَ پَاسَ أَوْيَاوْ صَحَابَوْنَ دَ حَدِيثٍ مَنْ قُولِ لِي ثُمَّ اسْتَمَرَّت هاده الکثرتو بیا می شراغنه ده ده بل زادت بلکه زیاد شوه فی باقی طبقات سنت پبازی طبقاتو ده سنت کے ندا متواتر لفزی و معنوی دوارده دیم نمبر ده المتواتر المعنوی هو ما تواتر ماناه هو اي مانه متواتر ده دون لفظي هي مثال بیسنگه مثل احادیث رفع الیدین فی الدعاء اے په دعا کې لا سنہ پور تکول فقد ورد عنه صلی الله علیه و آله وسلم وارثی دید نبی کریم علیہ السلام نا په مثل دسلو احادیث کله حدیث منها فيه هر یو حدیث د غسل و اړونې پای کې دای جن او رفایده په دعا د حبیب په دعا کې لا شنو او چت کړی دا مطلقاً خبره ده د یو عبادت پوری مقید او خاص نه ده لیکنها فی قدوایا مختلفه یو د په مختلفو قدوایا او کدا وكل قضية منها لم تتواتر هر قضية قرية ده ندا قدر مشترك بينها اغصد شرفو رفد عند الدعا نتواتر باعتبار مجموع الترق دا متواتر اعتبار پاعتبار دا, دا غند ترقو دي وجه نگر بعضي خلق داو یرا ويا حلاسو جتول ويا داخو متواتر راولي ات دې نه کې یو خپل کتاب ما عمره کې مفتی صاحب کو او یو عالم د جامع اسلامي پدي د دکتوری کتاب لیکل دعا دی دې کې کمزې بلا سوچته کمزې بنوچته پدي موضوع باندې یو خپل کتاب دې زګور په مطلق د دعاو کې لا سچ تولو کې ډېر روایت راغلی خدا په یو قضیه کې نه بیا په یو خاص خاص قضيه کې به ګورې په لګړې مطلق به په مقید نه حمل کې بلکه د خپل یو خاص داوید فار مطلق دلیل نیول و이다 د مبتدیین النخدى اے وای فلانی شي په شي دواش تا sterile shi ye allah ne joodooni څه پوښې په خبرونه رویداد د د یو خاص شي د فار په پا مطلق باندې شکی استدلال کوي بیاده دی خاصه خواس خواست خزیه بزان زانتا ای لکه دا عرب علماء د حرمین و د دا فرض و لاس نو چتا ای دا فرض و پس ایسا نکای لاس نو چتا اصول تلاڑای نزدی دا حرم دا امامانو سرشوی دعا و ذکر مسنون خوگت کای خو دعا که لاس نو چتا ای دا داغی علماء و دا دی دای دا چہ دا نہ دی ثابتہ رشید احمد چه بخیر عمر کے دی خبری موافقت کڑیو ا پدیدہ گئی او مفصلہ رسالہ دا چه فرض او پاسے لاس پورتا کرسی ثابت نہ دی باج علماء او روایات ذکر کری جا پکثرت او طرق سرا سمارتہ بھی تے رسیدلی ندیشی تے بدعات او نارواویل درست نہ و ګوره دا خبره یو د شعابه د کنا چې کچردا لاس پیغمبرو جدکړې وې نو سمره صحابه و, و بلیدلې وې دا چې هر یو شی ګوره دا لپاره دعا کلا څو چاتول په قضای مختلفو کې دي په خاص او خاصو کې لښتا غیلہ په خپل تفصيل ګوري اداغه کتاب ول کمال کړي مختلف مباحثې په کتاب کې را جمع کړي او پر روایت وی سندي کلام کړي چر دې وخلاص چتول څنګه دې دې وخلاص مړي په څې لاسو چتول څنګه دې پورا کمه الی کړي غټ کتابه په دې مسله لیکلې ا د عربو کتاب دی او جنہ مناسبه مخو کینو اکم ذور المؤمن کتاب لکو اکشوب په تقریز کې او یو پان او ګوري ولېږيږي د عربو کتابونه ش لیکل کې کېناد اهل علم په نگرانه کې لیکل کېږي تالج یو صفه چین او بتای لوخ ہے ناغه وال نحو وال صرف وال اوګوري بیا د ان مه حدیث ماهريني اوګوري ناغه کتاب د کمالات نسوی ڈکوی <تصفح> ندیت تواتر معنوی وی ویوجود حوجود دی ویوجد عدد مندیشی ودد لاباس بیه من الحادیث المتواتر لکا منها حدیث الحوز اے چې دا الله دا حبيب حوضه امت بو ارزي او بو بس کی دا حديث متواتر ده وا حديث المسح على دا په موضوع باندې چې پجمي کې مسح حقيقه زنانه او شولي کې نو نو دا هم حديث متواتر ده وا حديث رفع اليدين في الصلاه هه رفع اليدين في الصلاه چې کې عدم رفع اليدين مراغلي دي خود رفو لیدین حدیث و ایتواتر ترسیدلی حدیث در رفو لیدین فی السولات لکہ گو رہے تکبیری تحریمہ سر رفو لیدین در اکود تلونا مخی رفو لیدین در اکود پورتکی دونا پس رفو لیدین و حدیث و ندور اللہ هم رعن وې تر تازه دي او ساتي الله غسړې چې زما خبرې اوری او دي تذکر کې زې ور کوي یادې او داسې رسائل ک دي و, و غیره ها کثیرن لکين لو نظرنا الی عدد احاديث الاحات وې کومو نظرو کشمیر د احاديث د احادو تا لو وجدنا نمو بوممو چې احاديث متواتره قليل دي دی جدا ډېر بی نسبتی لیها پر نسبت سارا اخبار آحادو تا مشهور د تصنیفونو نا پا دیکی ای پا احادیس متواترو چا کتابو نا لکلی ویل قد اعتنال علماء قس کرد علماء پا جمید احادیس متواترو وجعلها فی مسنف مستقل اده په یو مستقل تعنیف کی غرذولي لیسهل علی الطلاب الرجوع الیها چی آسان شی پ طالبو ل علم رجی دیتا فمن تلکل مصنفات دغه مصنفات نذری الازهار المتناثره فی الاخبار المتواتره للسیوتی رحمه الله وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى الْأَبْوَابِ ده اپا مختلف ابوابو ترتیبوار ده او قطف الازهار لسیوتی ایزن وَهُوَ تَلْخِيصٌ لِلْكِتَابِ السَّابِقِ داده دا مخ کی کتاب اختصار ده تلخیص ده او نظم المتناثر یا نظم المتناثر من الحدیث المتواتر لمحمد ابن جعفر الكتانی نیز نو بیا تا بل بحث ان